Stavoslovia 202 Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toase, Fiul Lui Dumnezeu! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă îngerul ce ținea trâmbița a șasea, poruncă a ta a dat și pe cei patru îngeri ai începătoriilor, de la eu, frat, i-a dezlegat, dar pe noi, la cer, luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toase, Fiul Lui Dumnezeu! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă o oaste de mai multe sute de milioane de călăreți cu și de foc și de achint s-au arătat. Și a treia parte din tălhare răi și păgânii de pe pământ a secerat, dar pe noi în cer cu drepții ne-ai așezat. Aleluia, slavă Doamne, Iisă Fiul Lui Dumnezeu! Te iubim și Îți mulțumim, fiindcă pe cei ce în sinagogile satanii la demoni s-au închinat, cu foc, fum pucioasă, caniad, i a înfășurat, dar pe noi, în rai, în lumină ne-ai îmbrăcat. Aleluia, slavă -ți Doamne, Să-i stoase, Fiul Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă închinătorii la demoni nu s-au pocăit de uciderile, de sfârânările, fermecătoriile lor nu s-au despărțit, de aceea mai rău i-ai pedepsit, dar noi... În sânul lui am poposit. Aleluia, slavăție ție, Doamne, Isus Fiul lui Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă îngerul de foc, curcubeul, pe cap la a purtat Și cu glas de tunet a strigat, Dar noi în pacea ta am intrat. Aleluia, slavăție ție, Doamne, Isus Fiul lui Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă cele șapte tunete glasa au căpătat și poruncile tale în cer și pe pământ le-au dat, dar noi, între slujitorii tăi, am stat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Fiul Dumnezeu! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă îngerul al șaptelea din trâmbiță când a sunat, ca semn că taina ta, prin care toate și lumea ai creat, ai verificat și ai încercat, s-a încheiat. Acum, aleluia, slavăție doamne seristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și să mulțumim. fiindcă alesului tău, cartea tainelor i-ai dat, și el venirea ta la toate neamurile a anunțat. Aleluia, slavăție doamne seristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și să mulțumim, fiindcă slujitorul tău, templul tău l-a măsurat, și pe cei ce se închină în el, la cer ei luat. Haleluia slabă ție, Doamne, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă toată curtea templului tău, pentru cei ce se mântuiesc, ai lăsat.